Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma yassir li amri washrah li sadri wa ahli l'uqdami lisan yafqahu qouli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na ma lam tanna innaka antal alimul hakim. Allahumma bayyin lana haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa bayyinana batila batilan wajibna minhu sahəsiz hesabsız bizə bəxş etdiyi, verdiyi, ətə etdiyi neymətlərə görə Allah subhanda şükür etmək lazımdır və həyətəndə Allah subhanda olan şükür etdiyicə, Allah subhanda olan öz qolunlu olan neymətlərini yəni daha da artırır. Və biz e, keçən dərs məli Ömər radiyalanhun, yəni Ənəs radiyalanhun, hadisini bitirdik. Hansı ki, orada eyni zamanda dedik ki, Ömrə aytdan da var idi və biz e, sonra müəllif, yəni yeni bir, yəni baba keçəcək. Öncə biz e, keçən dərsləki, yəni dərslərimizdən, yəni bir neçə, yəni, e, bir balaca müdaxilə etmək istərdim ki, çünki biz e, keçən dəfə dərslərdə o hadislərdə hansı ki, peyğəmbər deyib ki, hansı İslam əfzəldir, hansı İslam daha xeyirlidir və yaxud ki, e, iman etmiş olmaz o kəs şansı ki, özünə istədiyini, qardaşın istəminə qədər. Və biz e, bu hədislərin açıqlanmasına qeyd etdik ki, bu hədislə göstərilən Lə münə, hədum, sizdən biliniz imaz, iman etməz sözü dediyinə ədalət edir, imanın kamiliyinə. Ancaq eyni zamanda biz misal çəkdik əgər e, bir kəs imanın, 6 ərikanına inanaq, birinə iman etməsi, dedi ki, o mömin nədir? Mömin sayılmaz. Və eyni zamanda dedi ki, əyə kimsə peyğəmbərlərdən hamısına iman gətirir, Məhəmməd Peyğəmbər s.a.v. iman gətirir, o nə sayılmaz? Mömin sayılmaz. Bax, dediyimiz bu mömin sayılmaz sözü, Peyğəmbər s.a.v. hədisinə dediyi e, mömindən deyil. Biz, e, misal çəkdiyimiz, imanın əslindən gedir söhbət. Bu isə imanın kamiliyindən gedir, aydındır. Çünki qardaşlar da e, qeyd elədi ki, orada ola bilsin ki, kimsə səhv başa düşər. Ancaq həqiqətən, yəni əvvəlinə və ortasına qulaq başa düşür ki, orada imanın, yəni usullarına və furuqlarından gedir söhbət. Yəni bu cür e, mə, hansı ki, Pensan qeyd etdiyi sizdə biz iman etmiş olmaz kimi deyilən rivayetlər bunlar e, bir növ e, imanın kamilləşdirilməsinə, yəni dalalet Yəni, hədislərdir. Ancaq e, imanın hürkunlarına, usullarında yəni, hər hansısa bir məsələ iman gətirmişsə, insanı mütləqə nəyini eyir? İmana daxil etmiş olmuş. Yəni, insan bir növ, yəni kafir salı, yəni, bu baxımdan aydındır. Və eyni zamanda biz əgər e, Peyğəmbər s.ə.v-in e, ona verilən sualların, ...cavablarına baxsaq və burada İmam Buxarə Rəhmə Allah bin səhir rivayətdən gətirir və başqa səhir rivayətdə də bu ki, hansı ki, baxın burada, deməli, İmam Buxarə rivayət gətirir ki, Peyğəmsinlə soşulur ki, hansı İslam əvzəldir dir müsəlmanlar onun əlində və dilində salamat olsun. Bə başqa rivayətlərə gəlir ki, hansı İslam daha xeyirlidir peyğəmbər buyurur ki, yemək yidirsən və bildiyin el meydan salam salamlar, yəni çatatsan salam deyəsən. Vəni zamanda başqa hədislər də var bu mövzudakı hansı ki peyğəmbərlə deyirlər ki, ya Rasulullah hansı əməl daha həfzəldir? Peyğəmbər səm deyir ki, vaxtında qılınan namaz və başqa bir şəxs eyni suolu soruşub peyğəmbər ki, Allah yolunda Edilən cəhad. Və başqa bir şəxs sualı soğuşur, eyni sualı Peynəlisəm deyir ki, bir valide, yəni valideynə, yəni bir yaxşılıq etmək. Biz həqiqətdə e, Peyğəmbər Sələmin e, dəvətinin mənhəcinə, metoduna fikir verisək və, və görək ki, Peyğəmbər Sələmin bir sualın müqabilində neyinədir? Cavabları müxtəlif elədir. Yəni, o baxımdan ki, e, hər bir şəxsin özünün verdiyi sualın müqabilində nəyi var? cəza var. Əgər bir bir şəxs görürsən ki, ə, özünün ə, bir belə də, ə, ibadət edən valideynləri var və o valideynlənə asidir. Hansı ki, valideynin üzünə ağ olur, necə bir həccədə gəldiyi kimi, va ölkəsinə ana kə valideynin üzünə ağ olur. Yəni bu ləfzlərdə hədislər var. Və bu valideynə itaat edən bir şəxsi Və görsən ki, hətta heç e, zahiri sünnələr də bunda tətbiq olmayıb. Yəni, bəzi vacib olunan sünnələr var ki, bu tətbiq eləmir. Və gəlir və səndən görəndə ki, e, hansı ki, özünün normal halda boyuna vacib üçənəmələri etmədiyi halda sənə e, daha başqa bir, böyük bir məsələ haqqında soğuşur. Yəni, o insan, o cavablandırmaq özünə deyir, bir növ, e, belə deyərdim ki, dəvətdə bir balaca. Cahəliyyət mək edməkdir. Və Azərbaycanda və Azərbaycan kimi yerlərdə fitnələrin e, tez yayılmasının əsas səbəbi də budur. Görürsən, bir insan gəlir sənin yanına, baxırsan, bu insanın zahiri əməlləri minus, yəni mənfidir. E, Atıxatlar bir yana, valideynə münasibət bir yana, zövcəsinə münasibət bir yana, hansı ki, onun boyuna vacibdir o cür əməllər yenə etmək, onlardan yaxşı davranmaq və nəticədə görürsən ki, elə bir sual soğuşan ki, o sualı cavablandırsam, adam nəyə gedir? Azınlar daha çox gedir. Və baxımdan, onların o suallarını cavablandırmıyıb, onlara aid olan neyinə, neyinə cavabları ne iləmək lazımdır? Vermək lazımdır. Peygamət yana bir gün bir sahabə gəlir, ya Rasulallah, qiyamət saatinə vaxtı. Peygamət ona demir, sən neyə lazımdı Sən hələ vaxtın gör, yer çəkək, peyamət ona nə dedi? Dedi ki, sən ona nə hazırlamısan? Yəni, qiyamət saat əslində, Cabrailin hədsində bildirdiyi kimi, onun nə vaxt baş verəcək, Cabrailin Peyğambəl nə başqa mələ elə bilmir, Allahdan var heç-keç bilmir. Anca Peyğambəl-İslam o saatın gəlməyini alan məhdərin bildirib. Adı Cəbrail bildirib və Peyğambəl-İslam da ümmətinə çatdırıb. Və Peyğambəl-İslam həmən sahibə demir ki, səni nə işibə qalıb? Yer gedişindən məşğul, hələ sən sün tezdir, hələ sən belə bir, yox, Peyğambəl-İslam nə ona? Dedir, sən ona nə hazırlamısan? aydındır. Və eyni zamanda da bizdə də bu gün əgər biz e, peyğəmbər sallalləmin dəvəti ilə, mənheci ilə, yolu ilə, metodu ilə və peyğəmbər sallalləmin nicata çatdığı həmən müvəffəqiyyəti əldə etmək isə biz addım-vaxtım nə etməliyik? Peyğəmbərsəmin yoluna getməliyik. Və həqiqətən də ən uğurlu nicata çatan, ən uğurlu dəvət metodikası da məhz peyğəmbər sallalləmin, yəni metodikasıdır. Yəni baxsa görsək Peyğəmbər sallallahu bu günə kimi demək olar ki, Peyğəmbərsə hədislərində bildirib ki, bu ümmət niçə ilə bölünəcək? 700 filqəyə. Ancaq biz e, düz onlar usul filqələr sayılır. Əgər biz usul filqələ və onlardan törənən filqələri ayırsaq, görərik ki, bəlkə 100-dən yəni filqələr var. Yəni çox uzağa getmir ki, təkcə məsəl üçün e, Türkiyə arasında, e, Türkiyə, Suriya, İraq, yəni bu ərazidə, yəni təkcə Sufi təriqətinin 60-dan çox yoğuluğu, qolu var. Yəni, hələsi özünün acizə, şeyhin, mənhəcə və s. aydındır. Ancaq baxın, görün, bütün bu mənhəclər çıxır, itir, çıxır, itir. Nicata çatan, uğraçadan hansı mənhəb, məzhəbdir? məs Peyğəmbər s. s. və s. salihin yolunu gedən şəxslərdir. Yəni, geçdiz, həmən insanlar çönüb gəlir əhl-i sünnəni. Əhl-i sünnəni gönüb olmur. Əgər kimsə əhlüsünnədən döndü oldu Rafizi, döndü oldu Naxşibəndi və ya təklifçinəm kimsə, o deməli həllüsünnədə adı əhlüsünnədə idi. Amma əhlüsünnənin qoyduğu qayda və usullarda nə idi? Biqafil idi, xəbərsizli, cahil Aydındır? Və bu gün də həqiqətən də görsən ki, bəzi cahil insanlar var ki, belə bir söz deyirlər ki, ay elmi əhli məsələləri fırladılar. Nədir? Necə fırradır? Deyir, mən soruşsam mənə belə deyir, filan Yəni, əgər biz Peyğəmbə səhəm yolu ilə gediriksən, biz bu iqtidamı Peyğəmbələ etməliyik. Çünki Peyğəmbə səhəm də bir suala ayrı-ayrı -ayr, insanların ayrı-ayrı -ayr özünə layiq olan cavab verdi. Və şəhsələr qeyd edirlər ki, o insan ki, soruşanda ki, hansı əməl daha həfzəldi, Peyğəmbə səhəm ki, bunun namazları natarazdı, namazları vaxtı-vaxtına qılmır, səhlənkarlıq elə, xüsus yoxdur, nafərəf, kim, neynəmir, inə, neynəmir. Əfənsəm iki vaxtında qılınan namaz. Digər bir şəxs gördü ki, bu insanda hər şey yaxşıdır. Gece o namazı, gündüz orucları, cihadı var, hər şey var, ancaq valideynini, ansid. Əfənsəm nəyi bildirdi? Bir ruh valideyn, valideynə itaat. Və başqa bir şəxs gördü ki, həqiqətən də gözəl əxlaqdır, əməli var və, və s. ancaq cihadda nədir? Cihadda zəhət. Əfənsəm onu bildirdi ki, Allah yolunda edilən cihad aydındır. Yəni hər bir şəxsin ə, özünün ə, sualına və özün halına görə özünə nəyi var? Yəni, cavabı var, aydında. Əgər bir insan gəlir, səndən bir şey soğuşursa və sən təəccüb ki, başqa bir şəxsi gəlib soğuşanda başqa bir cavab olacaq. Çünki cavablar sualı nəyindədir? Müqabilindədir. Və kim sualı necə verirsə, hansı cavabı istəyirsə almaq, elə sual verir. Bu da həqiqətən də əhəl əhlüsünnə adlanan şəxslərdə o böyük naqisi idi ki, onlar, yəni öz nəfslərinə uyğun cavabı almaqdan ötürü sualın ayağını, qolunu, qolbu dağan kəsirlər və həqiqətən də isə əgər biz əgər düzgün hər hansı bir məsələdə İstər tohvid məsələsində, istər əqdəy məsələlərdə, istər fiqq məsələlərdə, istər bir qardaşla aramızda olan müxasimə məsələlərdə, yəni alqızadı və başqa məsələlərdə, əgər düzgün e, nəticəyə haqqa çatmaq istəyiriksə, onda biz məsələləri olduğu kimi yəni, bildirməliyik. Aydındır və xüsusən də çox vaxtı görürsən ki, bir qardaş gəlir, qardaşın adını demir, öz başına gələn məsələni deyir, deyirsən əməsələ bu cürdür, getdi gəldi ki, adil mənim dedi ki, məsələ bu cürdür. Bəlam, niyə adil deyib ki, məsələ mənim başıma gəlib. Yox, mən belə demir ki, məsələ belə deyib. Həmən qardaş gelir, adilə sorur, adilə o deyən kim deyir? Baxa, həqiqətdə sən iki vizə getməlisiniz onun yanına. İki vizə, dediyi vize, vizin dediyini təsdiq eləməliyiz ki, qoy, sizə qolaqsan insan da düzgün hökm çıxara bilsin aramızdan. Ancaq sən bu cür deyilsən, özü uyğun cavabı alsın, o gedir, o bu cür deyil və nəticədə sizə görürsən, hətta e, el məhlin arasında da, dar doğrusu e, cahil insanların el arasında da Bu, pərdəni e, salmağa, itirməyə nalə olar ki, o insanlar onlardan söz götürməsin və o, həqiqətən də böyük bir siyasətdir. Yəni, belə deyim ki, İslamın düşmənlərin böyük bir e, siyasətidir ki, hansı ki təfrikət silah paranın əsas metodudur ki, insanlarla alimləyən arasında, düzün biz, Bizdə alim yoxdur, bizdə sadəcə balaca elm təvlə var. Yəni fəlakət orasındakı e, insanlarla alimlərin arasındakı pərdəni, yəni götürürlər. Və bu pərdəni götürmək həqiqətən ən böyük, yəni faciətdir. Yəni, o insan alimə dil uzadır, onun sözünü götürmə unudur ki, yəni, o dində getdiyi yolda sor, kimdəsə soruşmalıdır. Əgər o alimlə öz arasında olan pərdəni götür, ona olan hörmətini, izzətini, iffətini itirirsə, onun qeybətini eləyir, nalaiq sözlər söyləyirsə, onu təhqir edirsə, bəs bu insan bilmədiyi, məsələn, kimdən soruşacaq? Allah bizi yəni, o əməllərdən yəni qorusun. Və ə, biz sadəcə bunları keçəndə isə yəni, əlavə kim etmək istərdik. Və bu də inşallah biz yeni ə, baba qədəm qoyuruq, bölməyə qədəm qoyuruq və bölmə də hələvatul iman. Yəni imanın şirinliyi yəni bölməsi. Və müəllif İmam Buxari rəhməhullah ənəs rədiyəllahu anhi gətirir ki, buyurur ki <coughs> Qala Rasulullah sallallahu alayhi və sallam 30 minkumə fihi vecdə hələvatul iman. Ən yəkunallahu və Rasuluhu Əhəbbə iləhi min məsibahuma və ən yuhibbəl mara lə yuhibbə illə lillə və ən yəqrəhə ən yəudə fil kufri kəmə yəqrəhu ən yüqətəfə finnər İmam Bukhər Rəhmələ buyurur ki Ənəsr radiyallahu anhələ Peyğambər səndirə vaat edir ki bir kəs, bir kişi, bir mümin əgər üç şeyi özündə cəm etsə üç şeyi özün hasil edə bilsə o imanın şirinliyini yəni Birinci o ki. O insan Allah və Rasulunu hər şeydən daha çox sevsin. Yəni, dünyada olan övladıdır, malıdır, var dövlətidir, hər şeydən çox Allah və Rasulunu sevsin və Allah və Rasulunu sevdiyi kimi heç bir şey, heç bir şəxsi, şəxsi kəsi nəyi sevməsin. Və ikinci odur ki, o öz dostunu, öz qardaşını yalnız və yalnız Allah rizasına yəni, sevsin. Üçüncüdür ki, o insan e, küfrə düşməyə iqraq eləsin. Necə ki, Necə ki, o da düşməyə iqra edirsə. Və bu hədis həqiqdən də yəni, mühtəşəm yəni, bir hədissə. Bu hədis birbaşa hər bir möminin, e, hər bir mömində lazım olan xüsusiyyətləri cəməkdən bir hədissə. Bu hədis birbaşa imanın, yəni şirinliyi yəni, deməkdir. Və imanın şirinliyi də belə desək, hər kəs də da bilmir. Çünki o bir şeydə həmən şeyin ləzzətini dadmaqdan ötürü insan olmalıdır, sağlam olmalıdır. Acə biz götürsək iki insan, biri xəstədir, biri də sağlamdır. Və ən şirin şey dünyada, belə deyəsək, ən daxtı neymətlərdən biri də nə deyək? Baldır. Əgər biz balı bir qarşı həmən xəstəyə versək, o xəstəyə həmən bal necə istəyirəcək? Acı zəhər kimi. Amma versək həmən sağlam insana, deyəcək mənə ikincisində və üçüncüsünə də dördüncüsünə. Və bunu göstərir ki, əslində imanın şirinliyini hər bir mömin dada bilər. O, dadmağdan ötürü isə mümin neynəməlidir? Bax, ona hazırlaşmalıdır. O, özündə olan o xəstə insanın sifətlərinin özünə neynəməlidir? Uzaqlaşdırmalıdır. Bax, burada da xəstə insanın sifətləri deyəndə əmirlərə itaat edib qadağınlara nədir? Çəkinmək lazımdır. Və hər dəfə o mümin hər bir qadağını tərk etdirsə, hər hansısa bir itaati yerinə yetirdirsə, o artıq həmən ona verilən bir qaşıq balın dadı neynəyir? yavaş yavaş şirinliyəyəni dadmağa başlayır. Və müəllif İbn Hecrə rəhməhullah qeyd edir ki, məs peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dir imanı həlva, şirin adlandığı, dadlı adlandırmanın əsas səbəbi də odur ki, məs Allah Subhanahu va təala bu imanı məs ağacə bənzədib. Gözəl ağacə bənzədib ki, hansı ki biz keçən dərsdə həmin yəni ayənin qeyd etdiyi ki, çünki o həmin gözəl söz ayədə dilən gözəl söz Ə, kəlimətun təyibə o, ixlas kəliməsidir. Ləh, iləh, illallah, yəni kəliməsidir. O da imanın əslidir. Və imanın əsli olur harada ağacın əsli olduğu kimi torpağın altında. Və o, üzə görsən bir, yəni heç kimin alında yazılmıyor ki, bu mümündür, bu təqvəlidir. Onu göstərən nədir? Onun zahir əməlləridir. Necə ki, əgər bir ağacın dirib, e, diri olub, yaşayıb yaşamaması nədən bilirik? Ağacın torpağın üzərində olan qul budağının fəaliyyətindən və iman da həmən o ağac kimidir. O insanda həmən imanın əsli var. Ancaq həmən ağacın budaqları həmən insanda olan imanlarda imana əsasən qadağanlardan çəkinib itaətləri neynəməkdir? Yerini yetirməkdir və hətta əməllərdən asılı olaraq onun başını neynəməyə yarpaqları getirməkdir əmlə gətirməyə. Və yarpaqların nəticəsində o baş verir, gül və gül düçəyin də nəticəsindən sonunda nə olur? Meyvə əmlə gətirir. Bu meyvə nə vaxt yetişib insan onu dərib dadına baxanda, baxın insan da imanın dadını o vaxt, yəni dadır, aydındır? Bu da İmam İbn Hecə rəhməhullah öz, yəni kitabını yəni gözəl açıqlayır və hətta e, müasir alimlərdən Şeyx Abdurazağın, yəni Şeyx Abbadın oğlu Abdurazağın yəni bu mövzuda gözəl yəni kitabları yəqin ki kimsə tərcümə elib, o çox dəyərlidir, yəni kitabda. Və e, Peyğəmbər sallalləm bu hədislə də bildirir ki, üç şey kimdə olarsa imanın şirinliyini dadmış olar. Və biz Peyğəmbər sallalləmin e, dəvət metoduna baxsaq və görək ki, Peyğəmbər sallalləm dəvətdə cürbə-cür metodlardan istifadə edib. Elə vaxt olub Peyğəmbər sallalləm mövzunu sual kimi atır ortaya. Siz bilisinizmi bu nədir? Siz bilirsiniz o nədir? Bu, bir üsuldur. Bir üsulda Peyğəmbər s.ə.v. bir mövzu haqqında danışır və onun əvvəlində sayı göstərir. Bu, ikinci mövzu budur. Və bir mövzuda Peyğəmbər s.ə.v. bənzədir və bir üsulda Peyğəmbər s.ə.v. xətt çəkir, işarə edir yerdə və bütün bu, və bir çox üsulları var ki, peyğəmbər əsas bu dəvət kitabında hamısı gözəl, yəni xarakterizə olunub. Yəni o üsullar açıq-aça -açıq xarakterizə olunub ki, bunların üstün cəhətləri nədəndir. Və peyğəmbər əsasən bu cür üsullardan istifadə etməyə əsas hədəfi nədir? ona qol insanların zehnini, fikrini yenəsīn, özündə cəmləsin. Baxın görün deyir ki, üç şey kimdə olarsa imanın şirini şirinini dadmışlar. Hətta aramızda kiminsə fikri evində, eşiyində, maşında bəlkə də Benzin yoxdur, tükana getmək eləyəm, çıxın buqdan, də tükana dəyəm, pampes alın, filan şey eləyəm, filan şey eləyəm. Amma deyəndə ki, üç şey kimdə var? Deyək ki, onqosifirqəm, o üç şey nədir? Bu, avtomatikdir. Yəni, əgər Peyğəmbə səhələn bəşər etsə və onu Allah subhantala... Bəşəriyyətə Peyğəmbər göndərmişsə, deməli, həmən bəşəriyyətin hansı üsulunla cəlb olunmasını kim bilirdi? Allah subhanahu wa ta'ala. Və bu da Allah subhanahu wa ta'ala Peyğəmbər s.ə.və ilham etdi, öyrətdi, dəvətin üsublarından idi ki, Peyğəmbər s.ə.və sayı deyirdi və yatanlar da, qıraq fikirləri qıraqda olanlar da, yorğun olanlar da gözən açıdır ki, qoy mən o üçün dənə şeyə işinim, görüm nədir ki, bəlkə məndə var, bəlkə, bəlkə ikisi var, biri yoxdur məndə. Aydındır. Və sonra Peyğambər s.ə.v fikirləri toplayandan sonra buyurur ki, birincisi o ki, o insan Allah və Rasulünün sevgisi həmən insanda ondan başqa onun sevgisi olmalıdır. Yəni, bir insan Allah və Rasulünü onlar kimi heç nəyi sevməli deyil. Yəni, dünyada bizim ən çox nəyimiz var? Övladımız, valideynləmiz, qoxun məqrabamız hayat yoldaşımız və əlaqəvəsidir. Düz indi bu möm insanlardan gedir, amma cəhəl insanlar cansılay ki, onların qəbrləri e, dollarla, evro ilə, qızılla, rüşvətlə mühöllənib. Onlara yuxudan dursan ən xoşvaş gələcəyi şey, nə deyəcək pul? Maşın həvəskarı deyəcək maşın, telefon həvəskarı deyəcək telefon, nə bilim zinakar deyəcək zinəci, içici deyən içəcək və əlaqəvəsidir. Aydındır? Ancaq söhbət normal insanlardan gedir ki, sevgi o şeylər olmalıdır. Aydındır. Onlar da nədir? İnsanın əhadə etdiyi, bacısı, qardaşı, atası, anası, nənəsi, babası, qohum qonşu, qohum əqrəbası və əlaq və s. Və Peyğəmbər salsən də bildirir ki, həqiqətdə sevginin əsli nəyə bağlanmalıdır? Allah və Rəsulun. Və qalan sevgi, ata, ana, övlad, uşaq, zövcə və əlaq və s. Bütün, bunlara, bütün bu sevgilər nədən sonra gəlir? Allah və rəsulun sevgisindən sonra. Çünki əgər bu sevgi Allah və rəsulun sevgisindən qabağa keçərsə, insan heç vaxtı qəlbində Allahın imanın şirini neynəməz, daxtmaz. Çünki o çətin andadır, o heç vaxtı Allah təvəkkül eləməyəcək. Ona görə bəzi sələflər bir gözəl. Məsələ var, onu bir deyim ki, yadımdan çıxmasın. Sərfərdən bildi ki, mən həmişə deyirəm öz qardaşlarımın içində arasında olan da özümü imanlı hiss edirəm, takvalı hiss edirəm. yana yanına isə Dünya bağlanam. Deyilə səbəbi nədir? Deyilə səbəbi odur ki, evə gedirsən, arvad o yoxdur, bu yoxdur, o yoxdur, bu yoxdur. al, bunu al, bunu al. Səndə də pul yoxdur. Sənə dünya bülür, dərd bülür ki, hardan pul tapağım? Salamam, o mən pul al biləcəm, neyə bilməyəcəm. Amma gəlirsən qardaşların arasında, nədən eşitsən, Allah və Rəsulun kəlamını eşitsən. Və o baxımdan da e, çox insanlar, hətta sələflərdə oldu ki, bu günkü insanlar da qardaşlarda bu çox bir üzə verir ki, yəni, evdən dərhal elmi məclisinə qaçmaq istilə səbəb də budur. Səbəb də budur ki, o də oturduqca imanların zəifləməsini, yəni hiss edir. Aydındır. Və bu baxımdan e, biz qeyd edirik ki, əgər bir insanın e, qəlbində olan sevgisi, zehnində olan sevgisi, bədən üzvlərində olan sevgisi, əgər Allah və Rasulun sevgisini qabağa qoyubsa, birinci odursa, qalan sevginə də o sevgiyə tabi olacaq. Yəni onun dünyada başına gələn sıxıntılar Valideyn itkisi, övlat itkisi, maşını əzdi, nə bilim, evi olmadı, eşyi olmadı, ay, belə oldu. Dünya sıxıntıları onu Allah və Rasulun sevgisindən, Allah və Rasulun sevgisi onda birinci olduğuna görə dünyanın sıxıntıları onun üçün olmamış kimi olacaq. Ər bir şəxsdə ki, Allah və Rasulun sevgisi arxa plandadır, o dünyanın neymətləri, sevgisi, var dövlət, övlad, vəliq və s. onlar Allah və Rasulünün sevgisindən qabaqdadırsa, onda onun üçün bütün dünyaya deyil, sıxıntı içərində olacaq. Onda həmən insan zəkət verə bilməyəcək, müsəlman qardaşına yardım eləyə bilməyəcək, Allah yolunda cihad olsa cihada gedə bilməyəcək, uşağım var, körpəm var, zəkət sədəqələr verə bilməyəcək. Deyəcək, artıq və nə kimi saxlayaram, yenə özümə başqa maşını alaram, baxalı işə şey alaram, baxalı qeyinəyəm və s. Aydındır. Və həqiqətən də bu, gözəl bir e, unsurdur ki, xislədir ki, vəsifdir ki, Peyğambəsəm onu bildirir ki, insanın qəlbində Allah və Rəsulun sevgisi hər şeyin sevgisindən öncə olmalıdır və başqa sevgilər isə məhz Peyğambər s.ə.və Allah s.ə.vənin sevgisinə yəni tabi olmalıdır. Və ikinci vəsif isə Peyğambəsəm buyurur ki, Ən yuhibbəl mərələ yuhibbu illəlillə Bir insan öz mümin qardaşını kim üçün sevsin? Dünyanın ticarətinə görə yox, qız qohumudur yox, müdiridir yox, pulu ondan düzəlir yox, onun ona iş təşkil edir yox, qapı qonşusudur yox, onun yardımçısı yox. Nə bilim polisdə işi kömək elir, o yox. Nəcis olmalıdı. Yalnız vənc Allah rızasını. Hansı ki, bu həmsinində qiyamət günü kölgəci olmayan vaxtda yeddi kölgədə kölgənlərdən birin dahalı budur ki, o insan yalnız və yalnız öz qardaşını Allah yəni rızasını sevir. Və həqiqətdə o sevgi əgər e, dünyanın heç bir naz neməti ilə bağlılığı yoxdursa və insan bir mömin öz qardaşını yalnız Allah Allahə görə sevirsə, yalnız Allahə görə sevirsə və bu sevgi həqiqətdə isə Mələklər də onu sevir. Allah subantılıq onu sevir. Və ancaq bir insan öz qardaşını dünyan hər hansısa bir e, məsələsinə görə nə cürbəzür vəsiflər ola bilər. Yəni, biz ola bilər. İkisin, yə deyə, üçün deməyək. Cürbəzür vəsiflər ola bilər ki, o vəsiflərə görə o qardaşını sevirsə, o Allah sevgisi salmır. O sevgi həmən o məsələ ilə bağlı olan sevgidir. Nə vaxt o məsələ itəcəksə, o həmən sevgi də olmayacaq. Ancaq Allah, e, Allaha görə olan sevgi, daiman var, bu gün var, sabahda var, dünən vardır və inşallah hətta qiyamət gündə olacaq. Hansı ki qiyamət günü Allah Subhanahu görür ki, iki dənə mömin qardaş bir-birlərinə bir həsənət bir həsənət çatışmır. Tamamlasın cənnətə keçsin. Və həsənəti bir-bir nötrülər. Bu deyə Allah sən get, o deyir Allah sən get və Allah Subhanahu baxır, deyir onların bir-birinə sonra rəhmlə baxır və deyir ki, mən onlardan da rəhmlən bir-iki vicizə gedin, yəni cənnətə. Bu, Allah sevgisi olun, bu sevgidir. Ancaq o sevgi ki, hansı ki, bir insanı hər hansısa bir dünyanın varlığına görə dünyada olan bir işlə bağlılığı varsa, Allah ilə bağlılığı yoxsa, o sevgi həqiqətdə, yəni Allah sevgisi olabilməz. Və e, görün, Peyğəmbər, sözəsən, bu sevgini məs imanın şirinin dadıma vəhsini aid edib. Görün, bunun nəhdəsində meydana gələ bilir. Əgər bir qardaşın, bir qardaşın arasında Allah rizasına bir biləni sevirlər. Əgər onunla arasında hər hansısa bir dünyalı məsələ olarsa, Allah rizasına bağış yəcək olar. Əgər bir-birlərində nəsə nöqsan görəcəklərsə, xatalarını bərqp eləcəklər. Və həqiqətdə onlar bir-birləri nə idilər? Biri baxacaq, bir qardaşına onda olan üstünlüyü özündə görmək istəyəcək. Baxacaq, onda özündə olan nöqsanlığı görüb, ondan nə inəcək? İtirməyə çalışacaq. Və həqiqətən də Allah rizasına, hansı ki, Pəyəm Ələm deyək ki, ə, qardaşlar, yəni xəlill Qiyamət günü bir-birinə düşməndilər, yalnız və yalnız Allahlar sənin sevənlərindən başqa. Və həqiqətən də əsl, yəni qardaşlıq da budur. Qardaşlıq da budur ki, bir mömin bir qardaşını Allah rəzısından sevsin və Allah rəzısından bir-birində olan nöqsanlarını, yəni düzəltməyə çalışsınlar və yaxşı əməllərdə isə bir-birlərini oxşamağa, yəni çalışsınlar. Və üçüncü xislət isə peyğəmbər buyurur ki, o küfrə düşməyə ikrah eləsin, necə ki o da düşmə ikrah edirmiş kimi. Yəni, bir insan Allah əsləmədə onun qəlbinə iman e, daxil edəndən sonra, o insan İslam'a daxil olandan sonra, küfrü tərk edəndən sonra, şirki tərk edəndən sonra və bütün bu asilləri tərk edəndən sonra o mümin olduğu halda o insan özündə əmrimansıqlı hiss eləməsin. Deməsin ki, mən, mənə, mən Ləhəyələ Muhammedən Rəsulə kəlməsinə ehtiqat ediləm, mən artıq hamıdan üstünə, mən cənnət deyəm, mən beləyəm, mən beləyəm. Yəni, insan heç vaxt özünə tam əmnaman olmalı deyil. İnsan əmnamar olmalı deyil, ona görə ki, o bilmir ki, sabah onun başına gələcək. O bilmir ki, o bu gün mömin kimi yatıb, sabah mömin kimi dura biləcək, yoxsa yox, aydındır. Və baxımdan bu hədis onu göstərir ki, insan ey, küfrə düşməkdən eynəməlidir, çəkinməlidir. Yəni, küfrə düşmək insanı bir dəfəli nəsrani, yahudu mürtəd eləmir, tədricən. Yavaş-yavaş görürsən ki, zahir əməllərin olduğu tərk olunur. Yavaş-yavaş camata nə olur? Təcid olunur. Yavaş-yavaş cümələr nə olur? Hicr olunur. Yavaş-yavaş qardaşların gözünə görünməyə nə olur? Görünmür. Hətta görür, başqa tindən gəlir, yerin dəyişir və ilə və nəticədə görsən ki, o insan tofi dəhli, İslam ümmətindən olandan sonra artıq mürtəd topluma gedib qovuşub. Aydındır. Və həmçində başqa bir rivayətlərdə gəlib ki, İb İbn Həcər Rəhmalı bu rivayətlə gətirib ki, وhatta an yugradha fi nari uhabbu ilayhi min an yarji ila al-kufr ba'da an yughathahu Allahu minha yani burada da hərçün bu gözəl rivayet rivayet kimi həzrə rahmalı gətirir ki bu rivayət belə gəlib ki o insan hətta dünyanın oduna düşsə də belə bulasın dünyanın olduğuna düşsə də belə onun üçün daha sevimli olar ki nəyin ki küfrə düşmək Yəni, hətta sənin dinibə görə, sən odda, dünyanın odunda, ahirətdən deyil, dünyanın odunu atısalar belə, o sənə daha sevimli olmalıdır, nəinki sən nəyə qaydasan? Yəni, küfrə qaydasan. Yəni, görün, həqiqdən də bu nə əzəmətli bir rivayətdir ki, yəni, insan öz dininə görə hər bir sinəğa düşə bilər. İnsan döyülə bilər, söylə bilər, evindən qola bilər, malı alına bilər, mülki alına bilər, boşandıra bilər, uşağını ala bilərlər, türməyə hər bir cəza, sınaq onun üçün dünyada onun başına gələ bilər. Və hətta bunların ən şiddətlisi belə o dünyanın oduna atılsa da belə, onun üçün o daha sevimli olar, nəinki küfrə neynəməsi? Küfrə düşməsi. Və həqiqətən də bu bizim üçün böyük bir yəni, unsurdur, xüsusilətdir ki, biz bunu dərk eləməyə çalışmalıyıq yəni biz bu mümin olduq, iman etdik, biz arxan olmalı deyilik. Biz o arxançılığı necə hiss eləməliyik? Biz o arxançılığı Gündəlik əməllərimizin eynəməyə artırmağa çalışmalıyıq və artırdıqca da biz əmin olmalı deyilik ki, mən artırıram. Biz əməllərimiz, əməllərimiz artıqca biz eyni zamana dərk eləməliyik ki, bizim məsuliyyətimiz yavaş-yavaş başlayır artmağa. Biz artıq o əməllərimiz edəndən sonra dala qayıtmalı deyilik. Biz bir əməli edəndən sonra axrını dəfə onun təhsilini eləməli deyilik. Çünki din elə bir şeydir ki, əgər bir insan, bir mümin, ə, tutam ki, əgər ə, hər hansısa, məsəl üçün, Allah əsvələndən onun rahatlaşdırıb, bu insan, məsəl üçün, hər bir sınaqdan keçib artıq Sax qal saxlayır. Yəni, elementar misal hamımızın başına gələn misaldır. düz bəzi evimizdə valideynlərimiz var və elə qədər və s. Bəzi qardaşlar təzə gəlir işlə bağlı, heç kim onlara əmr edəmək. Sən asiksən, sən mürtədsən, beləsən, eləsən. Xeyr, sadəcə o Mən hətta düzgün deməzdim ki, insan imana gələn kim ona desin, bu neylə, bu neylə, bu neylə, bu elə bundan səkim, bundan səkim, baxacaq, bir süt qoturacaq, bu neyədir, nə qədər əməl var İslamda. Amma unutmaq lazımdır ki, İslamun əməlləri, həmən insan o əməllərə əməlinin sayəsində geyib satır. O sahabələr, sahabelər olmadı dünyanı fəth eləmədilər ona görə ki, onlar əməllərdə fər görmədilər. Onlar hər bir əməli görən kimi nə Tətbiq elə də, onlarda belə bir məsələ var idi. Bu, əməl də yoxsa yox. Və sonra artıq bunlar görəndə ki, əməllər çoxdur. Başladılar neynəməyə? Əməllərin ən əfzəlinə axtarmağa. Hətta elədikləri vaxt neynəməsin? Boş elə getməsin onlarda. Hətta sahabənin biri, e, səfiləmiz Uhud döyüşündə olur. Əlində üç-dört dənə xurma olur. Xurmanın tumları olur. Deyir, ya Rasulallah, mən deyir, əgər deyir, bu dö Fəlim sən, deyir, ki, ilk başçı xurma iməkdir, yox, baxır əlində ki, 3-4 dən xurmaya, yox, bu nəsə, çox vaxt aparacaq bu xurma. 3 sənə xurma deyir, bu çox vaxt aparacaq. Xurmalar türlü dərhalar gedir, döyüşə gedir və şəhid olur, cənnət əhlindən də olur. Və bu, onu göstərək ki, o sahabələr az bir vaxta da ən əfzəl əməli axtarırdılar, ancaq. Bu əməl sünnətdir, vacibdir, məkruddur, mubahdır eləsən sən də olar, elə də olar. Bu terminlər hamısı 2-ci əsrdən sonra meydana gəlib. İmam Şafiyyə rəhməllahın usulü fiq e, barədə yazdığı risalə kitabından sonra, yəni tədizm ərəfələrdə başladılar əcəmlər ki, çoxlu İslam'a gəlmiş əməllər onlara çoxlu təşkil edirdi və alimlər başladılar həmin əməlləri təsnifatlara bölməyə. Vəciblər, mübəhllər, sünnələr, ratiblər və nafilələr və, və s. Ancaq səhabələrin dövründə, təbinlərin dövründə belə bir Bir şey yox idi. Bu ne eləsən də olar, eləməsən də olar, bu vacibdir, bu ne eləsən günahda eləməsən, günahda eləməsən, belə şey. Onlarda bir şey vardı idi. O nə idi? Əməl idi. Bu əməllərin də müqabini onlar etdilər, etdilər, etdilər. Nəticədə kim olurlar? Sahabələr. Allah Əmələr dünyanı onların dizlərin qabağında çöşdürdü. O boyda rumu, farsı, o boyda əzəmətli böyük dövlətləri Allah Əmələr onların ə e, dizlərin qabağında çökdürdü, təslim elətdirdi onlara. Ancaq bu günki bəzi o təkcif fikrində olan insanlar hər hansı bir əməlləri onlarda görürsən ki, açıq-aşkar əməl bunda yoxdur, zərrə qədəri də yoxdur. Cami namazlarında yoxdur, məclislərdə yoxdular deyəndə, diləş o dənə danısan sən ondan. Ağ bu küfr məsələləri falan şeyməyəsəniz vaxt. Əgər bir insan özündə o əməllər bərpa olunmuyubsa, o yerinə yetmirsə, o insan özündən böyük məsələlərdə necə danışa bilər? Axı, ah, bu həqiqdən də yanlış bir fikirdir ki, insan özü asının içində baxdıb gedir, gündəli asının içində baxdıb gedir. O insan dərk eləmir ki, əgər bir insan əgər Peyğəmbə s.ə.v.in saxqal əməlini, saxqal haqqında dediyi əməli yerinə yetirsə, o insan o biri əməllərdən fərqli olaraq günün 24 saatını savab qazanır. Necə? Necə? Bu cür. Sən bilirsən ki, sünnət namazı nədir? Savabdır. Zöhrün nəzanı verildi. Neçə rükat qılırsan? 4 rükat. O 4 rükatı qılanda səbəb qazansan, qazanmırsan. Qazanırsan. O 4 rükat qutuda səbəb qazansan, qazanmırsan. Qazanmırsan. Əsri qıldın. Əsrdən sonra 2 rükat qıldın. Səbəb qazansan, qazanmırsan. Qazanırsan. Qutaranan sonra səbəb qazansan, qazanmırsan. Qazanmırsan. Ancaq Saqqal Peyğəmbər (s.ə.s) əmr deyib itaat edirənsə, üzündə olduğu müddətdə o etiqadla səbəb yazılır, yazılmır avtomatik yoxdur. Əgər sən bu əməlləri o dərk eləmiyib, onlar deyir balaca şeydim, böyük şeylərdən danışmaq lazımdı hansı ki, sahabə o böyük şeylərə balacalardan qalmışdır. Məgər Allah Subhanahu və 3 dənə böyük qolu güclüdür. Həmzə radiyallahu anhu, Ömər radiyallahu anhu, Əsas 3 bunlar 3 üç idi. Üçündən ikisi İslam'a gələndə demək olar 3-dən oldu. İslam izzətlənmişdi. Necə Ablanın məhsulun Ə, rivayətində olduğu kimi deyil, Ömr Ən İslam'a gələndə İslamın izzətindir bir sələdiyik. Məqər Allah sınır o vaxt cihad əmr eləyənməzdi, əgər göhdüysək ki, çoxluqla nə idi, güclə nə idi, üçünə, ikisi nə idi, müsəlmançıqlı idi, bir qisim qalmışı güclərdən. Amma Allah s.ə. o möminlərin hazır olmadıqlarına görə əmr də olunmadı, fərz də olunmadı. Hətta hicrətdə də, hicrət ələfəsini, hicrətdən sonra da əmr olunmadı. Hətta artıq onlar Mədinədə özlərin bəhrqaran edəndən sonra, özlərinin cüzlərini toplayəndən sonra, peyğəmbər sallallahu əleyhi və sədik olduqlarını sonra Allah Subhanahu təala da Və bugün gün də biz Yenə qayıdırıq məsələmizə ki, biz heç kimə diyə bilmərik. Sən belə elə, sən belə elə, niyə belə? Elə? Biz sadəcə ona necə çatmağın yollarını göstərə bilərik ki, qardaş, bəs tədricən çat. Məsələn, bu həqiqətən də düz rəy deyil ki, biri İslam'a təzə gəlsin və sən gəlsin desin, qardaş. Dünə namaz yer, bu gün gəl sənə musiqi haqqında sövhür, rəsm haqqında sövhür, falan şey haqqında sövhür. Sən sən hi boyu ola bilər rəssam olsun, ola bu haramdır, o haramdı, bu haramdır, bu haramdır. Şeytan onun beyninə nə artıq qapa təcəcək ki e, gül kimi qalmışlanacaq. Onu seçmə pis eləmirdin ki. Öləndə bir dənə ilə əla diləyirsən, cənnətə. Aydındır? Bu həqiqətən də səf fikirdir. Amma biz onu deməli deyirik ki, o eləyədin aldı. Yox, gedə elə işinlə nə Yox. Sadə demək lazım qardaş, getsən bu oyunda düşən əməlləri yerinə yetir, tədricən özün o mərhələlərə çatdıqca görəcəksən. O tədricən o dini yaşadıqca, əməlləri İslamın əmr etdiyi əməlləri özündə bərpa etdiyicə, o artıq həmən qadanqaları nə yəyəcək, bir-bir özü çatacaq. O qəlbində artıq hiss eləcək ki, bu günahdır və onda artıq o sənin yanıva gələndə, iman onun qəlbində bərqarar olandan sonra, gözündən imanın damlaları töküləndən sonra sən onu desən qardaş haramdır sənə. Olmaz, bu belədir. Çünki sən bilirsən artıq sənin dediyin o sözlər onun qəlbində yer alacaq. O, buradan alıb, o, bir tərəfdən onu çölə ixraç eləməyəcək. Aydındır. Və bizim bu hədisimiz həqiqətən də çox gözəl bir yəni, hədistir ki, necə İmam Buxar Rəhmə Allah ona gözəl bölümə də qoyub ki, hələ vatil iman, yəni imanın şirini. Yəni, hər bir mümin bu üç vəsfi yəni, özündə cəmb eləməyə çalışmalı ki, hətta imanın, yəni şirini datsın deyə. Və Allah əsmağa bizi imanın şirini dadan qullarından eləsin. Bu dərs sizə İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.